Parlem de lletres. Doncs continuem el nostre programa portant llibres com cada dimecres i saludant a Jordi Fernando, molt bon dia. Molt bon dia. Què tal estem? Molt bé, molt bé, aquí disposats a parlar de llibres, com sempre, i en fi, com més complicats, millor. I un any més gran, no? Un any més gran, sí. Això això no estava en el programa, però sí, sí, un any més gran. Bueno, felicitats, jo t'ho dic. Ja, felicitats perquè aquesta setmana ha estat el teu aniversari. Si tinc aquest bici, que cada any faig un any. <ríe> sí, sí, bueno, això és bona notícia. Sí, sí, evidentment notícia. que és una bona notícia. Sí, evidentment, esclar que sí. Bé, doncs en Continuem més commemoracions, perquè sí, precisament sí, sí. el llibre que portem avui fins al programa doncs commemorem en aquest cas una mort, el 50 uh -huh. aniversari de la mort de... Aviam si ho pronuncio bé, el nom, perquè jo amb aquests noms som bastant complicada. el Hamed. Sí, jo crec que ho has dit molt bé, sí, sí, perquè a més a més, el, el, si, si em permets allò, la falca filològica, I que acostumbo a posar sempre, sí. el nom aquest del, de, de Xil, o, no sé si és exactament com es pronuncia, però diguem de que sona així, és perquè ve del, del, del cognom de la seva mare, que era un cognom francès, i aleshores ve del, del francès Daciel, de no? Per jo crec que és una, és, una, és una forma anglesa a partir d'una paraula francesa. O sigui que ho podem pronunciar una mica com vulguem, no?, en aquest sentit. Ens dona llibertat. Ah, exacte, exacte, sí, sí, sí. Molt bé, doncs com dèiem, 50 aniversari de la seva mort i has triat mm -hmm. Collita Roja, per comentar-nos sí, sí, avui. Sí, sí. Perquè aquesta obra... Mira, primer de tot perquè el, el, el Dashim Hamid és un autor de, de novel·la negra, l'autor, podríem dir, per excel·lència de novel·la negra. Va ser el primer, d'alguna manera, el primer que va convertir el, el gènere detectivesc, diguem-ne, tipus Sherlock Holmes i, i, o les, les novel·les de l'Agata Christi que són de deducció, no? mm -hmm. un senyor que té una habilitat extraordinària per deduir i a partir de les seves deduccions, doncs, doncs descobreix l'assassí o descobreix el cuit de la qüestió. Aquest senyor, el Dashiell Hammett, va agafar aquest gènere i el va transformar absolutament i eh, el va convertir en el que avui entenem per novel·la negra. Què vol dir? que la persona que investiga mm. eh, no només dedueix, no només mira, no només contempla, no només eh, es fixen les proves, sinó que intervé directament en l'argument i eh, pels procediments que sigui. Bons, sí. dolents, bueno. nets, bruts, és igual, sí. no? Que l'objectiu, com com era aquella frase, no? Que el fi justifica els mitjans. El fi justifica els mitjans, di més, di mena. És el fi justifica els mitjans? Els mitjans justifica... No me'n recordo mai com és, però deu ser si el fi justifica els mitjans. Suposo sí. que sí, clar, perquè si no tindria sentit. I aleshores el, el senyor aquest uh, inventa aquest tipus de novel·la en el detectiu és un, diguem-ne, un, un actor més... de la trama, de la trama negra, podríem uh -huh. dir, no? I a partir d'aquest senyor, de, de Gil Hamed, doncs es crea aquest tipus de novel·la, que avui en dia ha desembocat en el que coneixem per novel·la negra. I com que venim, doncs, de, de fa unes setmanes, de la Setmana Negra de Barcelona, i tot això, doncs jo crec que és un bon colofó a, tot, a tota aquesta ambientació del, del gènere negre, que actualment té tanta predicamenta, no? I tan, uh -huh. tant de públic el segueix. I tant. I a més a més commemorant el que deies tu que és el 50 aniversari de la mort del senyor Hamet. No? Que, de fet, la, la coberta d'aquest llibre que tenim aquí d'edicions 62 uh -huh. doncs és el tot d'això, de, de novel·la negra, sí, però sí, sí. d'aquelles com tu dius, de les d'origen, de les de, de les tota origen, la vida, de del, de del concepte sí, sí, que tenim, sí, sí, no? sí. perquè tenim aquí una espècie fins i tot de gánster. Eh? Sí, vale. no, és que, que va de gánsters, vull dir, va no? gánsters total. No? I, a més a més, aquesta ara que esmentes, aquesta, aquesta edició que porto és la célebre, és, és una edició una de les edicions d'una col·lecció mítica de la novel·la negra en català, que és La cua de palla, que actualment són peces de museu aquestes aquests llibres perquè és que no es troben, senzillament no es troben ja estan i estan descatalogats si no vas a la, a les biblioteques a buscar-los, normalment no els trobaries i a segons quines biblioteques també, I a segons quines biblioteques no? per tant és una llàstima que no hi hagi un intent una mica de recuperació de totes aquestes obres d'autors clàssics americans la majoria, que es van publicar en català als 80s, als 70s una mica, i als 80s, als 90s sobretot com pugui ser aquesta mateix que tenim al davant de la collita roja i que han desaparegut del mercat han desaparegut. pot dir o sigui que aquest llibre si no el tenim en aquesta edició no el tenim. En catalàrà en, català català. en català costarà suposo que a les biblioteques evidentment es podrà obtenir amb, amb, amb certa facilitat però en castellà no. en castellà es troba amb, amb, amb, amb va sense cap problema. arreu perquè hi ha moltíssimes edicions, no tant espanyoles com sud-americanes, etcètera. és molt més fàcil de trobar. Però el que és en català, doncs hauríem de fer una crida des d'aquí als senyors que tenen els drets, mm. perquè aquest és el problema, perquè jo crec que d'editors disposats a publicar aquest tipus de novel·la n'hi ha molts, però hi ha senyors que tenen els drets per poder-ho fer i senzillament no ho fan, no? I per tant jo faria una crida des d'aquí, eh, allò que en diem de bon rotllo, eh? Però, però aviam si els editors que tenen els drets en, en llengua catalana, donc doncs fan les tradicions que correspon Clar. i els aficionats doncs, al gènere negre, doncs poden fluir d'aquestes obres en llengua catalana. Bé, doncs parlem de característiques d'aquesta història uh -huh. d'acollita roja, que, que l'han fet doncs, uh, mereixedora d'aquesta fama o d'aquesta d'allò que dèiem de ser de les primeres que marquen un gènere. Mira, primer de tot podríem dir que el canvi de gènere es veu en un, en un detall molt significatiu. Primer de tot, o sigui, el que les novel·les de, de, de, de detectius fins a aquell moment tenien un gran protagonista que era el detectiu. No? Sí. El cas del Conan Doyle, doncs tothom sap és el Sherlock Holmes, el cas de l'Àgata Christie, doncs un dels seus protagonistes és l'Hércules Poirot, etc. O sigui, sempre hi ha un gran detectiu al front de la investigació que té un nom, un cognom, una vida, un, o sigui, un, un, un referents. És, és ell el protagonista, de fet, no? Vull mm -hmm, dir, l'assassí... D'aquestes sagues. L'assassí és el dolent, però allà el que porta, diguem-ne, la, la, la trama és el, el detectiu que ho sap tot i que ho investiga i que descobreix. I que té nom, cognom. Aquest senyor que fa? Aquest senyor... Uh, també utilitza un detectiu, però aquest, de, aquest detectiu ja comença per no tenir ni nom. Oh. En, aquest, en, en aquesta novel·la, del cas de la Collita Roja i en alguna més d'Andashir Hamad, aquest senyor és la gent de la Continental. La Continental, uh -huh. evidentment, és una agència de detectius, no? però no sabem si es diu Tom, si es diu Peter, si es diu John, no ho sabem. O és... sigui, no personalitza. No, és gent de la Continental. És com si fos un número, diguem-ne, no? Uh -huh. I l'agent de la Continental és el protagonista des del punt de vista de l'activitat detectiva, diguem-ne, de la detectivesca, millor dit, de la novel·la. O sigui, ja comença per no personalitzar aquest detectiu, és un senyor que és realment el que té més importància de l'obra, això ho continua mantenint, però no sabem qui és. Uh -huh. no sabem qui és no? O sigui, sabem que no és el protagonista absolut de la saga de novel·les. Exacte, com a mínim no sabem a, a quin nom respon. No? És, és un, ja, això ja, ja, Sabem ja, el que fa, però res més. Exacte, això ja col·loca en la trama un, un nivell de misteri que fins ara no teníem no? en aquest tipus de, de novel·la. Molt sí. bé, doncs aquest senyor, aquest agent de la Continental, que és l'Agència de Detectius Continental amb seu a San Francisco, és trucat, és contractat per un, per un uh, director de diari d'un poble de Montana, un poble que es diu Perssonville, uh -huh. però que que és un poble així una mica de terra dins, per entendre'ns, amb la gent una mica així, allò, una mica dura, no? i que els mateixos habitants o els, els que coneixen el poble, en lloc de Perssonville, fan broma i li diuen Poissonville, que en anglès vol dir la ciutat d'Alberí, sí. diguem-ne, no? I la ciutat del d'Alberí té el sentit... o la ciutat enverinada, no? I la ciutat enverinada és perquè ja passen moltes coses rares i que, fi, està tot bastant, diguem-ne, bastant negre, no?, utilitzant l'adjectiu propi d'aquest gènere, no? Que sembla que hi ha llocs determinats que sí que són molt propicis a això, doncs, sí, que dius sí, que no sí, sí, tu creus sí, que, sí. no que en un lloc puguin passar tantes desgràcies doncs, juntes, exacte, no? T'ho imagina, doncs, un, una ciutat... No és un poble petit, però tampoc és una... una diguem-ne al mig de Montana, que és un estat d'allò, diguem-ne, més aviat muntanyós, més aviat, diguem de remot, podríem dir, des del punt de vista que està molt lluny de les dues costes americanes, mm. i allà passen coses, i passen coses, diguem-ne, molt, molt fortes. No? És un poble miner, amb tot el que significa això, per exemple, de conflicte laboral, que aquí, de fet, arrenca tot, i eh, aleshores hi ha una sèrie de dificultats. I aquest senyor, el, el, un tal Donald Wilson, que és el director del diari del poble que sembla que es diu Herald, bueno el, el, el personville Herald, del diari del poble contracta amb aquest detectiu amb aquest agent de la continental perquè ell veu que passa alguna cosa rara, aquest senyor director del diari i té por per la, per la seva vida no? i aleshores fa venir aquest, aquest detectiu perquè investigui una sèrie de coses. Molt bé aquest detectiu es presenta un bon dia a casa d'aquest senyor, del senyor Donald Wilson, i el rep doncs, la, la, la minyona, podríem dir, i li diu, mira, doncs aquest, en aquest moment el senyor Donald Wilson no hi és, eh, s'haurà d'esperar, molt bé, doncs el, la gent de la Continental s'espera doncs, allà, comença a mirar a la casa, s'hi fixen els detalls, com fa tot bon detectiu. Bon observador. Exacte, i de cop i volta es presenta la, la dona del, del Donald Wilson, no? i els saluden, i aleshores la dona comença a fer-li una sèrie de preguntes amb, el, amb la gent de la Continental, eh, a partir de les quals la gent se n'adona que aquesta senyora no sabia que ell venia, no? que era una cosa que només la portava el marit molt... Molt, molt, molt en molt, secret exacte, i d'incòmic. Exacte, molt cel·losament guardada, no? podríem dir. Amb la qual cosa ja se li desperta les primers sospites perquè diu, aviam, què dic? Perquè aquí, depèn del que digui, doncs puc, puc relliscar... Puc... I clar, Vaja, com que no? o sigui un bon investigador privat no pot dir res de res, o ah, sigui, no es pot descobrir en no, absolut. Clar, l'altre li va fent preguntes, no? L'altre li va fent preguntes. I, I ell va donant evasives, va, en fi, va dissimulant... I eh, bé, i de cop i volta, en aquesta conversa, on l'altra una mica l'interroga per saber qui és i què deixa de ser, doncs la senyora aquesta, la dona del, del Donald Wilson, rep una trucada telefònica, la contesta, una trucada un tant misteriosa, perquè clar, la gent de la Continental només sent, evidentment, la part de la dona, clar. però no acaba de, pel que diu la dona, no acaba de veure de què va la cosa, però veu que, que hi ha un cert misteri darrere d'aquella trucada, no?, molt bé, i els la dona penga i diu, eh, diu, esperis un moment que ara torno. Molt bé, doncs l'home s'asseu allà, s'asseu a una cadira, i just quan està allà mirant el paisatge, mirant per la finestra, veu que aquella senyora surt de la casa, es fica dins d'un cotxe i desapareix. Iu, marxa, no? I així comencem, eh? Exacte, i, i l'home acaba de venir de Sant Francisco, un poble de la Montana, ja que no sap on és, ni, ni té cap contacte, ni ve la persona que l'ha contractat, i ara la dona de la persona que contractat desapareix d'una manera, un tant així, al planta la francesa, no? Podríem sí. dir una mica raro. Bueno, L'home s'estallà doncs, un quart d'hora, mitja hora, tres quarts, i allà no es presenta ningú, la criada treu el cap de tant en tant per, allò, per veure aviam, si encara hi és, i ell diu, aviam què passarà aquí. No? Total, que al cap de pràcticament una hora, torna l'esposa, la, la dona, no? I, I, ell, entra, i ell allà esperant. Ell allà esperant, pobra, no? Entra i diu, miri, sap què? Diu, uh, diu, el senyor Donald Wilson, el meu marit, diu, avui no el podrà atendre pas. Diu sentir molt, però, en fi, no, serà impossible. I aleshores, dit, bé, ja, ja em posaré en contacte amb ell doncs, demà al diari o en un altre moment aniré directament a la redacció del diari i ja si puc entrevistar amb ell. Bé, bé, doncs molt bé, quedem així, quedem així. I aleshores, ell en el moment de, de marxar, se n'adona que a la punta de la sabata d'aquella senyora hi ha una taca que semblaria de sang. Vermella, no? no? Exacte, no? semblaria de sang. I aquí comença allà el color roig a aparèixer, perquè, clar, el llibre es diu collita roja, no per casualitat, no? O sigui, no, no? Perquè es colliran moltes coses i totes seran tacadetes de roig, no? Tacadetes de vermell, no? O sigui, hi haurà activitat ah, en molta, aquella ciutat. Ah, molta, molta, puc ciudad, assegurar que eh? molta, no? I aleshores, bé, doncs, la cosa queda així, ell se'n va i diu, bé, que estrany, aquesta senyora, bé, deixa aquí una forma rara, amb la sabateta tacada, bé, i la cosa queda així l'endemà se n'assabenta que el senyor Donald Wilson ha estat mort, ha estat assassinat. Mm. No? Qui l'havia de contractar. Exacte, el, el, el que l'havia llogat. Mm. No? I aleshores ell diu, bé, i ara què jo? Jo em quedo aquí sense client, amb un mort pel mig, què passarà? I ningú li dona raó, de que, clar, ningú sap perquè l'ha cridat amb ell. No? I bé, i aleshores diu, bé, com que de fet aquest senyor m'havia contractat, doncs encara que estigui mort, jo haig de ser fidel a la persona que m'ha llogat, i jo investigaré aviam qui l'ha matat aquest senyor. O sigui, deduïm no? que ja l'havia pagat, no? Que que havia donat uns dies... o no? O no, això no queda gaire clar, però bueno, se suposa que això tampoc és eh, extraordinàriament rellevant, no? Senzillament, si no, ell és un investigar. professional no? sí. que l'ha contractat i diu escolta, aquest m'ha contractat el client, el client el maten, per tant, jo tinc la obligació de saber què ha passat aquí? No? Mm. I més quan se n'adona que ningú té un excessiu interès per saber què ha passat aquí, no? Vull dir, la dona està tan tranquil·la que li va dir, no, avui no el podrà rebre, resulta que la dona és evident que sabia que estava mort perquè portava la, la, la sabata tacada de sang i a més a més després el detectiu sap que la dona venia del lloc on havien matat el marit, mm. per tant diu, bé, aquí evidentment... Hi ha alguna cosa que cosa passa. que passen coses rares, no? tot el que la gent aquest de la Continental comença a investigar pel seu, risc, pel seu compte i risc. Aleshores, el primer contacte que fa, que és un contacte molt important, és el pare del Donald Wilson, que és aquest senyor que es diu Elihu Wilson, que és, diguem-ne, el, el capitós del poble, o sigui, el supergànster del, del poble aquest. No? És un magnat, un senyor industrial que domina tot el tema de la mineria i tot això, totes les mines, diguem-ne, que treballen per ell... I aquest senyor és el pare del, del que era el director del diari, del que és mort tampoc demostra un excés... Pobre de, home, de... no? Sí, sí, és allò que penses, pobret, no? No volia ningú. Però diu, és que jo tinc altres problemes, no? Que ja sé, han matat el meu fill, però, bueno, és que jo tinc uns problemes molt grossos. Diu, i està bé que vostèu investigui, però, clar, jo no tinc el cap per altres coses, no? I llavors l'altre diu, bueno, quins són aquests problemes que vostè té tan grossos? Gros, tan gros, Exacte. No, no, diu, miri, és que jo, en aquest poble, em vaig trobar amb un grandíssim conflicte laboral, amb una vaga minaire, i jo aquí ho vaig haver de solucionar perquè si no tot el poble se n'anava a la ruïna, i jo el primer, no? I aleshores el que vaig fer va ser contractar quatre mafiosos, quatre mafiosos... déu nhi la idea. Exacte, perquè em rebentessin la vaga. Molt bé. No? O sigui, en plan, sempre supernet, no? Sí. I aleshores vaig contractar aquests quatre senyors, un que es diu Liu uh, Yard, que és, uh, bueno en fi, diu els noms, no? I aleshores li va explicar, mira, eh, aquest senyor, per exemple, aquest senyor que esmentava ara, el, el, el, el Liu Yard, mm. un cop va, es va solucionar el tema de la vaga, s'ha fet càrrec de la màfia dels robatoris del poble. O sigui... Tots els robatoris estan organitzats per ell. Passem per les seves mans. Exacte. I ell diu què s'ha de robar i on s'ha de vendre els articles robats. Ell porta aquest tema. Quina diem, màfia, no? tu. Exacte, o sigui, màfia número 1. Diu Després hi ha un altre senyor que es diu Pit, el finlandès, que aquest senyor se n'encarrega de la màfia de l'alcohol. Uh -huh. O sigui, tot el que és, diguem estem a l'època de, de la prohibició. De la no llei presenta, seca, no? no? Exacte. Aquests senyors s'han encarregat tot el que és el contrabant de l'alcohol, d'on compra, per bon circula, els punts de venda, tot això. això, tot això ho porta aquest senyor, aquest segon senyor que jo havia contractat per, per treure'm de sobre el problema de la vaga, no? Diu, hi ha un tercer senyor, que és el, el Max Thaler, es diu, que porta tota la màfia del joc. Aquí no es juga ni a bales pel carrer sense que aquest senyor no ho controli. <ríe> ni vingos no? ah, ni res. Aquest senyor controla tot el que és l'aspecte de joc. I després, evidentment, el quart senyor, qui ha de ser, sinó no, sinó el cap de policia. Clar, el cap de policia, que és un tal nunen és el quart mafiós, diguem-ne, que, clar, sense aquest no té gràcia, perquè si no tens el cap de policia comprat, clar, tots banden. els altres, evidentment, no poden funcionar. Mm. Diu, I aquest és el panorama. Diu, el poble està controlat per aquests quatre senyors, que són els que en un moment determinat m'havien ajudat, però ara, diguem-ne, per, per, per compensar la seva ajuda, jo m'he vist obligat a tolerar aquestes màfies. Això I passa senyors... per jugar, no? Exacte, per jugar amb foc. Exacte. I aquests senyors són els que controlen el poble. Bé, i, i el detectiu, a la gent de la, de la Continental, doncs, bé, comença a investigar tots aquests entorns sòrdids, aviam si treu alguna cosa... Però resulta que se li comencen a morir la gent aquesta, o sigui, uns amb els altres es comencen a matar i tot això. Tot això no estic avançant gaire la novel·la, eh? això passa molt aviat. No? passa molt aviat. I aleshores, clar, diu, aquí hi ha no és només una guerra de, de, de... entre màfies, aquí hi ha alguna cosa que no, no acaba de lligar. Tot el que al final se n'adona, que la que té, al final no, bastant al començament se n'adona, que la que té la clau de volta de tot això és una dama. És una dama. És Ui, una, la dona. És una fan fatal, diguem-ne, sí, no? Sí, la dona de... de... Exacte. La, sí, en totes les, les novel·les aquestes hi ha una senyora, que és la que, que diguem-ne, que, que, que fa que tot, tot d'alguna manera es bellugui, no? Mm. I aquesta senyora, que es diu eh, es diu Dina Brand, eh, representa que és, eh, podríem dir... Eh, com tu diria jo, d'una manera fina. O sigui, és una persona, diguem-ne, que té certa facilitat en anar amb la gent a canvi de diners, ja. podríem dir, no? per exemple. Exacte, però clar, no amb tothom, eh? tampoc, o si sigui, és molt selectiva en aquest aspecte. S'ho pot i permetre. Exacte, sap triar-se els nòvios, per ja. dir manera, no? I, total, que això eh, implica aquesta, aquesta... O sigui, ella és una dona, evidentment, molt vella, molt maca, i eh, aquesta capacitat de triar implica que tots aquests senyors que porten, diguem-ne, el tema de les màfies han passat per les seves mans en un moment o altre. I li han pogut explicar Exacte. o no... Exacte. per les seves mans i pel, pel seu llit. Pel seu no? cos, en Ja m'entens què vull dir, no? I, aleshores, a més a més també hi has d'incloure el director del diari i el pare del director del diari. O sigui, aquesta dona no se li ha escapat ningú Té en ido. aquest poble que tingui un cert de poder. Un cert poder no? Total, que aquesta senyora sap molt. No? I com que és una senyora que sap molt, doncs el, a la gent de la Continental doncs, també procura doncs, estar-hi bé i sembla que mig se n'anamori, comencin a haver-hi una mica de relació, fins que un dia, representa que ella es queda amb ella a la nit, i eh, als dos els agrada veure una miqueta, allò que, que, en fi, que es posen una mica tontets, podríem dir, perquè sí. veuen una mica més del conte. I l'endemà al matí a la gent de la Continental, es desperta i se la troba al costat morta, aquesta senyora. Ostres. I tu saps la pel·lícula... Bé, bueno, tu i tothom deu recordar, o gairebé tothom, la pel·lícula Instinto Básico. Mm. Te'n recordes quina era l'arma assassina d'ella? De, la, de la dolenta mm. de la pel·lícula? Tu doncs... te'n recordes aquell punxó de gel? Ostres! Bueno, doncs el punxó de gel punxó de l'instinto eh? bàsico <ríe> té l'origen aquí. Ah, sí? Exacte. L'arma assassina d'aquesta dona és un punxó de gel que resulta que ella es troba que té a la mà quan es desperta. O sigui, que el volen enredar aquí ah, perquè exactament. es la gent de la Continental, com que anava bastant begodet a l'hora d'anar a dormir, pensa, aviam, si m'hem agafat aquí un atac, <ríe> i se m'ha girat el cervell... Un brot i no, Exacte, i... jo m'he carregat aquesta dona, perquè aquella dona, que estava apunyalada, diguem-ne, amb, amb el punxó de gel... I a partir d'aquí, és una mica el que intentava explicar-te al començament, que el detectiu és part de la trama. Clar. O sigui, no només investiga què ha passat, sinó que ell es troba atrapat en la trama i es troba acusat de la mort d'aquella dona. O I sigui, aleshores... que, que clar, no només ho ha de fer pel seu client, sinó que ha de demostrar la seva innocència mateix, a través de la investigació. Per ell, mateix, per ell mateix. Fins al punt que es troba atrapat en, aquest, en aquesta trama, que... Dos investigadors també de l'agència aquesta de la Continental que venen a ajudar-lo quan la cosa s'embolica, que que hi ha tants mafiosos i té tanta por que senzillament el matin, crida diguem-ne a, a dos companys seus de l'agència d'investigació de San Francisco. Doncs un dels dos que ve ajudar-lo en veure que ha passat això amb aquesta dona, se'n va perquè està convençut que és ell l'assassí. O sigui que no confien en ell ni els, Exacte, seus, propis ni els seus propis companys. No? I aleshores, bé, i aquí és quan la trama realment eh, enganxa, no? perquè diguem que tot això que he explicat, eh, que sembla que duri, que sigui molt llarg en la novel·la, és bastant aviat a la novel·la. Tot això passa bastant aviat. I a partir d'aquí, o sigui, eh, quan ell està amb l'aigua al coll, podríem dir, ell arriba allà, que no és ningú, no sap res, ni té I cap es, problema. I es decideix quedar perquè sí, no? Exacte. I, I es va ficant en la trama de la novel·la fins al punt de col·locar-se amb l'aigua al coll. De que sembla que tot l'assenyali amb ell com a culpable i a partir d'aquí és quan realment comença la bona novel·la, que és com s'ho fa ell per solucionar tot això, descobrir l'autèntic assassí i que ell no rebi, Clar. diguem no? I a més a més desfer tots aquests entorns mafiosos que, que entre ells eh, competeixen per aviam qui liquida aquí. No? Complicant, o sigui, no? l'objectiu L'objectiu sí. també complicat, no? Un ambientàs. O sigui, a la boca del llop, no? Sí, sí realment està a la boca del llop i, a més a més, està molt sol perquè, ja et dic, fins i tot als companys que aquell crida, doncs li, li ginen una mica l'esquena, especialment un que se'n va, perquè no se'l creuen, perquè diuen, tu t'has amb aquesta dona, pel Alguna que sigui... Alguna cosa fet. Hi ha hagut algun moment de violència i te l'has acabat carregant i ara nosaltres hem de fer aquí com si no hagués passat res, o sigui, desconfiem íssim d'ell. Només una dada, allò perquè perquè en tinguem una mica clara quin tipus de novel·la és. Hi ha, 26 morts, o sigui, de, de tot tipus, o sigui, eh, diguem-ne. que de... com dèiem, uh, la paraula roja en el títol ah, de la novel·la mateix, es justifica sí. Perfectament, no? Hi ha morts, evidentment, que no són violentes, que són, diguem-ne, accidentals. Bueno, hi ha morts de tots tipus, no? no clar, però n'hi ha 26... 26 o més, diguem-ne. 20... N'hi no, no, no. ha més. Hi ha la figura, doncs, de l'assassí d'Espietat, de l'altra de que ho sembla però no ho és, eh, dones també que, que confabulen perquè eh, hi ha trames amoroses aquí al mig, a part de la que he explicat. Vull dir, és tot un bon amb olíc... O sigui, que els amants de la novel·la de, amb trames enrebaçades eh, s'ho passaran molt bé, perquè és aquest tipus de, de, de, novel·la, no? és aquest tipus de novel·la. I dèiem que, doncs, que aquesta és una novel·la que té uns trets característics, bé, en general aquest autor no? uh -huh. que, va, que va marcar. Mm, ara que, que s'està debatent tant sobre l'estil de la novel·la negra, de si ens diuen massa informació, de si ens deixen participar com a lectors o no, uh -huh. perquè a vegades doncs uh, diem això, no? que, que ostres, ens ho estàs donant tan mastegat que sí. no podem fer res uh -huh. més. En aquest sentit, com ens deixa realment participar una mica de la investigació? Uh, la investigació no és com la típica novel·la de... que et van donar pistes i uh -huh. tu com a bon lector has d'anar caçant i sí. has d'anar... No va per aquí la cosa. O sigui els fets es van... O sigui, un fet produeix l'altre. No és una situació quieta, parada, que en un moment determinat a les 9 de la nit passa una cosa hi ha un soroll per l'esquerra i un senyor que entra per la dreta. No és això. O sigui, la mateixa acció de l'investigador mm. va produint altres accions que van complicant la trama, amb la qual cosa no és una novel·la de deducció d'aviam qui és el dolent, sinó és una, una novel·la d'aviam què passa. No? perquè estan passant moltes coses. Realment arriba un moment que tanta fa qui hagi estat l'assassí, perquè l'important és que aquest pobre home sorti d'aquell embolic, no? Clar, perquè hi està ficat. Que es ni, demostri no? que és innocent. No? Exacte, vull dir, és, és, per això et dic que d'alguna manera obre la nova, la nova via de la novel·la negra en què no és tan important qui és l'assassí concret, mm. sinó el que és important és la història en si. No? La història en si, com es, com es desenvolupen els fets i eh, la investigació no és la finalitat, sinó que és una cosa més d'una sèrie de trames que poden ser, doncs, des del punt de vista sentimentals, poden ser, doncs, per exemple, el cas del conflicte aquest laboral, si o sigui, pot ser una, un, un conflicte social, etc O sigui, això és molt important en aquest tipus de novel·la que ja retrata no només el que és purament la part de, de detectivesca, sinó tot un entorn eh, de crítica social, moltes vegades, perquè tot això no pas per casualitat comença l'època de la Gran Depressió, del Crac del XXI, que novel·la és del 29, sense anar més lluny. No? Per tant, eh, comença a retratar tot el que és un entorn social de, de màfies, de, de, de, fi, de, de, de, de conflictes socials, de, de, de misèria, de pobresa, de gent de desocupació, de gent que no treballa. O sigui, tot això ho comença a retratar, no? aquest, aquest conflicte social fort que està vivint als Estats Units. I a partir d'aquí és molt més, molt, molt més important tot aquest retrat social que no pas purament la, la trama detectivesca. I aquest llibre és el que obre una mica aquesta, aquesta tendència. No? Però deies també que una qüestió diferenciativa és que doncs, no tenia ni nom aquest protagonista, mm -hmm. si més no sé sí què és el protagonista absolut de, sí. de la novel·la, però també després en els temps doncs, han anat evolucionant el tipus de, de protagonista d'aquest tipus de novel·la, no? d'heroi, antiheroi, sí, no? una persona doncs, antisocial i que a vegades destructiva... Mm -hmm. Quin tipus de persona és, és aquest És una, una mica així, vull dir, és, és el tipus... Eh, aquest mateix autor, el Dashiell Hammett... Eh, va escriure, de fet, va escriure durant 10 o 15 anys, no va escriure gaire, no? però durant aquests anys, que va ser finals dels 20 i fins a l'any 34-35, eh, va crear una sèrie de personatges, aquest que, que comentàvem ara la gent de la, de la Continental, però també, per exemple, un que és molt famós, que és el Sam Spade, que és el del Falcó Maltès. Uh -huh. Aquest senyor és l'autor del Falcó Maltès, també, no? I el Falcó Maltès, tots, si no hem llegit l'obra, tots tenim al cap la pel·lícula del Humphrey Bogart, és aquell clar. personatge dur, àcid, no? que no és gens agradable, però que té un encant amb les dones, que no se sap quin encant és, però que el té, vull dir, és, és un personatge fosc, doncs aquest tipus de personatge seria també el de la gent de la Continental, no? que no té nom, en aquest cas, i, però té, comença a, a dibuixar aquest tipus de, de detectiu sòrdid, no? acompanyat de música de saxo. No? <ríe> I, o sigui, aquest... I de molt de fum. I molt de fum, exactament, totes aquestes coses, no? vull dir que canvien absolutament el, el detectiu que és que està com una mena, que està com pujat en una peanya i mirant tot des de dalt i controlant-ho tot amb els ditets eh, ara passa això, ara passa allò no? aquests no, aquests, aquests són, són gent, podríem dir que són part de la trama fosca, de la, de la trama negra no? implicats, exacte, que no? de vegades ajuden a que l'acció doncs se doncs, es compliqui més del conte. Un, un, un parell de detalls de la, de la vida del Hamet perquè com que evidentment commemorem aquests 50 anys de la seva mort Eh, s'ha de dir que va ser una persona desgraciada, desgraciada no? com a vegades hem comentat aquí que molts autors, d'aquests grans autors de, de, de, de la literatura mundial doncs tenen vides realment dures, vides difícils sí, no? No? Que, que al final això, les biografies d'aquestes persones són mm, igual o més interessants que la seva literatura Acostuma de ser trasllats de, de la seva pròpia vida no? per exemple aquest senyor va néixer l'any 1894 van a escola a pocs anys, potser els 12 o 13 anys ja va plegar de l'escola, i després de fer unes quantes feines d'aquestes, podríem dir que durava molt poc, va entrar en una agència de detectius que es diu Pinkerton, bueno, no sé si encara es diu, però en aquella època es deia Pinkerton, i evidentment tot el que va aprendre allà, després ho va, ho va traspassar a la literatura. O sigui, ell no és que s'ho inventés, tot això, ell havia treballat en una agència de detectius i ell, per tant, tenia informació de primera mà de com es mouen aquests detectius i jo crec absolutament que aquesta és la clau de volta per entendre aquest canvi del detectiu, del Sherlock Holmes, al detectiu d'ell, del de, Harriet. No? De per havia tocat experimentant la pròpia pell. Perquè no? allò havia tocat, per tant, ell sabia molt bé de què parlava i de com eren els detectius a l'Amèrica dels anys 20, etcètera. No? Comença a treballar en aquesta agència de detectius que es diu Pinkerton, però hi mm, ja està uns anyets, però de seguida esclata la Primera Guerra Mundial i eh, ell va parar un cos d'ambulàncies, no? en fi, de, de, de recollir gent ferida, etcètera no? amb la mala sort que, com que suposo que al front, doncs, evidentment les condicions climàtiques i, i, i de salut eren, eren pobríssimes doncs va contraure una tuberculosi no? Ostres! Era jove, devia tenir doncs, encara potser tenia 20 anys no? i aleshores una, una tuberculosi que no la deixaria mai més amb la qual cosa aquesta tuberculosi doncs, li va amargar realment la vida, no? perquè clar, és una malaltia que si l'agafes jove, doncs, evidentment la tens per tota la vida aquella època. No? Total, que quan s'acaba la guerra, ell el, el llicencien aviat, perquè com contra la malaltia el porta a un hospital de, de Washington, i allà el tenen fins al final de la guerra, però no es cura. Surt d'aquell hospital, llavors ell comença doncs, la, la, la seva vida, la seva nova vida, i se'n va una mica cap a la literatura, comença a, a voler escriure. I a l'any 22, em sembla que és, publica a una revista mítica d'aquest gènere, gènere negre d'aquella època, que es diu Black Mask, o sigui, màscara negra, sí. comença a publicar els primers relats relats d'aquest tipus també, uh -huh. no? i crea a la gent de la continental i el crea. No? Diguem-ne a, a imatge seva, podríem dir, a imatge del que ell havia pres a Kan Pinkerton. No? Uh -huh. I els dos comença a publicar narracions curtes que després es transformaran a les novel·les que, que publicaria a partir de finals dels 29 dels 20 vull dir, i començament dels 30. No? Uh, durant aquests anys ella es casa, té dues filles, però quan que la malaltia no, no, no el deixa, el, el que quin en diríem el Ministeri de Salut Pública o el Ministeri de Sanitat, que allà deu ser el departament de no sé què, sí. doncs l'obliga a deixar de viure amb les seves filles. I això per què? Perquè té tuberculosi i ah. perquè en aquella època era molt contagiós. No? I aleshores, clar, el, el, ells volen portar el matrimoni i la vida en comú amb les filles, però el Ministeri de Sanitat els diu us sentim molt, però vostè no pot viure amb la seva família. No? Això produeix un distanciament, perquè la, la dona amb les dues eh, filles, sembla que eren dues filles, eh, se n'ha d'anar a viure a San Francisco, i ell, per exemple, està no sé si estava a Washington o a Nova York, allà un fos, però no a San Francisco, provoca un distanciament que acabarà amb el matrimoni. No? El distanciament, la, la, la, la, la culpabilitat que ell sentia de no poder estar amb les filles... En fi, tot plegat condueix a que el matrimoni fracassa. No? I això el condueix a l'alcoholisme. Vull dir, ell estira entre la malaltia, que no pot veure les filles, que Clar. se li desfà el matrimoni, l'home es desespera, no? i aleshores doncs, es lliura l'alcoholisme. Un home fumador fins a les seies, també. Bé, total, que, que en aquest aspecte la seva salut, cada cop que avança, va degenerant-se més, no? Però justament quan ell està, diguem-ne, pitjor en aquest aspecte, doncs és quan és més prolífic a l'hora d'escriure i quan comença a fer aquestes grans novel·les, com per exemple La collita roja, després en va fer una molt, molt maca que també es diu La, La maledicció dels Dane, després va fer el, el falcó maltès, després va fer una que es diu L'home prim i una altra que també és molt coneguda que es diu La clau de vidre. Serien les obres més més conegudes d'ell, no? I totes han estat portades al cine i sobretot a aquella època al final dels 30, al començament dels 40 on feien aquelles pel·lícules que, realment són negres, no? sí, perquè sí, eren sí. en blanc i negre. Tan fosques, no? Exacte, no? amb aquella llum tan doncs, obscura. I sortien aquelles actrius que portaven aquells pentinats que els hi tapava mitja cara, com la Veronica Lake i tota aquesta gent. Tot no? misteriós. Tot misteriós, la Lauren Bacall, això que dèiem del Humphrey Bogart, tota aquesta gent, no totes aquestes pel·lícules, que tots les hem vistes d'alguna manera. Doncs totes aquestes obres que esmentava estan totes passades al cine i, i totes per aquella època. Total, que ell va avançant en la vida i a l'any 31 coneix a la, a la persona que realment, a l'amor de la seva vida, no? que era una, una, una dramaturga que es deia Lilian Hellman, i amb aquesta dona viu els 30 anys de vida que li queden, no? o sigui, del 31 fins al 61 que va morir, eh, per això ara, diguem-ne, els 50 anys, doncs va viure amb aquesta, amb aquesta autora teatral, la Lilian Hellman, i amb, amb molts eh, entrebancs i molts baixos diguem-ne, però van viure junts, i va ser l'amor d'alguna manera de la seva vida, no? o sigui, que d'alguna manera era, en aquest aspecte va, va estar acompanyat. Va estar acompanyat no? Després de tota una vida malalt i exacte, sol, no? Exacte, després també es va embolicar, bueno, embolicar, des del punt de vista americà, amb el Partit Comunista d'Amèrica. Mm -hmm. O sigui, quan va deixar d'escriure novel·les cap a l'any 35, es va fer un activista de l'esquerra i, i es va fer comunista del Partit Comunista d'Amèrica que abans de la guerra estava molt ben vist perquè eren antifeixistes i eren antihitlerians i tot això, però, però després de la guerra es va tombar la truita i ell va continuar sent comunista, però en canvi va ser investigat pel celebre comitè aquell de... de, de, de eh, com es deia, allò del McCarthy, el comitè d'accions antiamericanes... Sí, anti sí o, la, la caça de bruixes, ah, no? Ah, la Casa de bruixes, ni més ni menys. I aquest senyor, aquest autor, el d'Ashley Hammett, va ser, diguem-ne, fins i tot empresonat per això. Als any, al començament oh, de l'any 50... Una, una cosa greu, eh?, això sí, sí, de ser cons... acusat de, clar, clar. de comunista. Sí, sí, sí. A més a més, ell, diguem-ne, el van empresonar perquè no va voler delatar una sèrie de gent del Partit Comunista, eh, comunista americà que van fugir. I aleshores, com que no els va voler delatar, el van posar a la presó. Això, evidentment, no va fer, sinó agreujar el seu estat de salut, clar. en fi, i la cosa va anar pitjor, pitjor, pitjor, fins que l'any 61 va morir. Va estar també dintre de la llista negra del McCarthy, aquest senyor, va estar prohibit molts anys a Estats Units, no?, que, que, clar, un senyor que tenia novel·les a les llibreries, pel·lícules als cinemes, de cop i volta va desaparèixer tot, quan l'època del McCarthy, mm. o sigui, dels 50 fins, a, fins que pràcticament que va morir, fins que va venir en Kennedy l'any 60... Aquest senyor va desaparèixer pràcticament de, del que seria la, la vista pública, no? Yeah. I, I bé, i després, un cop va morir, doncs, aleshores, ja, com que la política també va canviar, doncs es va, es va reivindicar la seva figura i avui en dia podem dir que és un dels autors del gènere negre més considerats que hi ha i admiradíssim, en fi, per, per, per tot això que comentàvem una mica, no? Però una persona amb una vida eh, desgraciadíssima, desgraciadíssima aquest aspecte, primera, per l'aspecte de la salut, segona, perquè l'estat molt malament de salut s'ambicia amb el tema de l'alcohol, amb el tema del de, bueno, tabac, podríem dir que aquella època potser no estava considerat tant com no. un vici, però evidentment el perjudica moltíssim cara als pulmons. No? I, el, I de fet el que acaba de morir ell és un càncer de pulmó. No? Per tant, clar, en la salut se li va deteriorant, deteriorant fins que arriba l'any 61 i mor Després una vida, com, com intentava explicar, doncs accidentadíssima, d'alguna manera. Déu-n'hi-do, Déu sí, eh? Déu la vida d'aquest personatge que, que al cap i a la fi tot i que de, durant una època va estar desaparegut doncs, per mm -hmm. ser comunista després de aquí ha quedat, eh? I nosaltres sí, l'estem sí, comentant. Sí, sí, sí, se l'ha reivindicat, jo crec que afortunadament amb, amb, amb alegria i amb, i amb intensitat. Sí, sí, sí. Doncs Dashiell Hammett és aquest autor que, que comentàvem avui, concretament l'obra Collita Roja, mm -hmm. que hi ja hem dit eh, que en català ho teniu treu una mica difícil per comprar-vos el llibre, però en castellà cap problema. Sí, jo crec que es troba fàcilitat. facilitat. sí, sí. sí. Cossetxa... Cossetxa roja. Sí, no, sí. Sí, sí, no? roja. sí. sí, sí, sí, sí. <laughs> La Roja no canvia perquè és la mateixa. És la a la sang, per tant això no, no pot canviar. Sí, sí. <laughs> Molt bé, don Jordi, moltíssimes gràcies. Deu unidó l'intensiu que hem fet de novel·la negra últimament, eh. Deu unidó, deu unidó. Sí, perquè després sí. ja sabem que hi ha molts fans, o sigui, sí, que no els caixarà. Sí, és un gènere molt visitat últimament, sí. sí no es caixaràn. Jordi, que molt bé, bon dia. Gràcies a vosaltres.